מלכים ב', פרק כ"ב בן שמונה שנה יאשיהו ומולכו, ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבוצקת. ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יושיהו, שלח המלך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 התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושי המלאכה המופקדים בעת אדוני. ויגד שפן הסופר למלך לאמר, ספר נתן לי חלקיה הכהן. ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ואת אחבור בן מיחיה.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 על המקום הזה ועל יושביו, להיות לשמה ולקללה, ותקרע את בגדיך ותבכה לפניי. וגם אנוכי שמעתי, נאום אדוני. לכן הנני אוספך על אבותיך, ונאספת אל קברותיך בשלום. ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה. וישיבו את המלך דבר.